Іван Франко, Журавлі. Понад степи і поли, гори й доли, Понад діброви з жовклим листом вкриті, Понад стернища зимним вихром биті, З плачем сумним, мов плач, покращій долі. Понад селища бідні, непушиті, Хатки обдерті й пусті стодоли, Понад люд темний, сумовитий, голий, Випливете помлистому блакиті». Куди, куди, чи в кращий край зелений, залитий світлом зіллям умаєний, На нитку, мов нанизанім, чи те ви. Ождіть, ось в мисій і вогкій ярузі, Скрилом підтятим брат ваш сохне в тузі. Візьміть мене в путь, браття. Де ви? Де ви? Післанці півночі в далекім юзі, в прекраснім краю барв багатства пісні, перекажіть про сірі безутішні мли, що стоять на нашім веднокрузі, перекажіть про бідність, сльози вічні, про труд безсонний в болі і натузі, про чорний хліб твердий печений в спузі, про спів жалібний, мов вітри долішні». Перекажіть про те, що вас прогнало З нещасного хоч рідного вам краю, Щоб всяке щире серце й там ридало. Та слий там будні схнуть, терплять, ридають. Слий там земля, все кров їх, сльози й піт, А хліб дає не їм, мовчить, мовчить.